Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibrahim Eh Habib Baca Eh Bintu Salam Eh Sana. Amir, Hasan baca. Eh dari Banyuwangi. Eh baca. Eh baca gimana? Eh berdiri. Eh baca. Baca, berdiri Ayah Rahman, baca Ibrahim, baca Ayah berdiri bet baca eh Muhammad bin Ram <coughs> Muhammad Semarang Ali Imam Nawawi bukan Bukhari Eben, Eben, baca Yang tunduk-tunduk biasanya tidak bacain, ini Tidak hafal ini apa jaz? Alasan, Ada hnan, dua hnan. Ayat tadi yang betengan, hafalkan Yang betengan di sana, betengan Ayat semua yang betengan tadi, hafalkan yang sudah, hafal sudah Ayat siapa yang nanti di betengan? Yang belum hafal, belum hafal, kapan hafalnya? Besok hafal, insyaallah. So, besok, nah, besok siapa kan? Besok Emma. Siapa kan besok Ibrahim, Rahman. Kembali besok anda hafal berdiri lama, Insya Allah. Ini kalau nggak dikasih hukuman nggak menghafal gimana? Nggak semuanya harus kasih huk hukuman. Kita sebutkan kemarin ketika mengingkari kemungkaran ada empat hukuman sebutkan. Mengingkari kemungkaran ini ada 4 Nah, hukumnya wajib Ya'zul mungkar berkuliah Hukumnya wajib Masa hari anda Tak salah Maka Allah hukumu Ah. Ha? Maho, Wajib. Asalis. As eh, ha, belah tanga. Arabiyah lah ams belwah Arabiyah. Eh, ha, dan berikutnya. Asalis atau hammam ata hal mungkar ila mungkarin mithli fa hada ala hasab ala hasab ay dhakarna bil ams mathalan arad ya anni qabl azan wa badal azan Bagaimana kita tidak faham Doa-doa dilakukan oleh orang awam sebelum adhan dan setelah adhan Walaupun semisal sama-sama puji-pujiannya Tapi situ ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Lebih berat tentunya setelah adhan Kerana akan mengganggu orang sholat, mengganggu orang zikir Dan lain sebagainya Yang keempat harif sama ada hukumnya ala ya yanjuru inskaruhu dalil ala wala wa yasbulad wa meueren dalil alayhi atakala nabi sallallahu alaihi wasallam laula hadithu Nah, masih beli jahiliyah, lajakan tu al-Kabah al babain. Kalau bukan mereka itu baru-baru, yaitu masa jahiliyah, sungguh jadikan Ka'bah itu dua pintu. Karena khawatir nanti mereka akan mungkin tidak terima, Nabi Rasulullah SAW jadikan satu pintu pada asalnya dua pintu. Baik Dan juga kisah shahih tidak mau mengingkari. Para lantar-tar yang sedang minum khamr, kalau diingkari mereka akan membunuh kaum muslimin. Kemudian yang kita sebutkan kemarin itu berkaita dengan sedekah, sebati, takbir, watahalil, watahmid, watasbih. Wajib sedekah itu tak kuno wajiban. Ketakun mustahaban Saudara-saudara seperti ini Kadang wajib, kadang sunnah Kadang Fadu kifayah Takbir misalnya Takbir kapan menjadi wajib Kapan menjadi sunnah Wajib Tadkalah ketika melakukan sholat Seperti seorang baca Allahu Akbar Ini hukumnya wajib Maka sebagian mengatakan ini adalah termasuk rukun Nah, rukun Kalau tidak takbir Nah, berdosa Sebagian kalau rukun menyatakan Berarti tidak sah sholatnya Karena menjadi sunnah Ketakbir akibat salawat. Jadi takbir yang dilakukan selesai salat Baca Allah, Akbar Allah, Akbar Allah Akbar. Ini hukumnya sunnah atau takbir, takbir ketika Naik Ini naik pesawat misalnya Atau jalannya naik Ucapkan apa? Allahu Akbar Ini hukumnya sunnah Nah Demikian buah masalah At-tahlil At-tahlil kadang menjadi wajib Ketika adhan misalnya membaca La ilahe Allah itu adhan, ini harus datangkan La sampai tidak membaca tahlil karena juga menjadi sunnah saya sebutkan tadi seperti selesai sholat, membaca tahlil atau tidak hanya selesai sholat jadi di waktu-waktu yang kosong kita baca tahlil. Kami menjadi sunnah. Al-amrul ma'ruf wan munkar demikian. Memerintahkan kebaikan kadang menjadi wajib. Kapan itu menjadi wajib? Diman qaddara 'alaihi Walam lam yujad ghairuhu. Diman qaddara 'alaihi wa lam yujad ghairuhu. Ini memerintahkan kebaikan itu menjadi wajib Setelah <tuh> dia mampu Dan tidak didapatkan yang lain Orang tua misalnya Orang tua kepada anaknya Orang tua mampu Memerintahkan kebaikan kepada anaknya Nah lakukan sholat Nah lakukan sholat Orang lain tidak tahu maka orang tua ini menjadi wajib mengingatkan anaknya kerana tidak didapatkan yang lain. Dan mikir, -mikir kalau mengingkari kemungkaran, dan dia mampu misalnya ini masalah ketika dua orang, laki perempuan, perempuan mengajak berzina. Kemudian mengingkarinya. Laki-laki mampu mengingkarinya. Dan dia temukan yang lainnya Manusia yang lain maksudnya Sebab kalau Jin itu ada di situ Nah Yang tidak ada Khawaz itu kecuali yang ketiga itu syaitan Yang juga malaikat mengawasinya Artinya ini berkaitan dengan manusia Maka mengingkari kemungkinan tadi menjadi wajib Kadang Menjadi fardu kifayah Bagaimana fardu kifayah Diman qaddara alaihi wa yujad man yakumu maqamah. Diman qaddara alaihi wa yujad man yakumu maqamah. Jadi orang yang mampu dan ditemukan orang yang menempati kedudukannya. Ini menjadi fardu kifayah. Ya tidak semua orang mengingatkan jadi kalau memang sudah ada yang mengingatkan Dan juga masalah yang lainnya Ini berkaitan dengan Sodaqah Dan juga masalah berikutnya Anna amal badaniyah Yasharik Fihal gani Wal fakir atas seri rihal gani fakir bahwasanya amal-amalan syaraban itu berserikat antara orang kaya dan orang miskin. Amal batanya seperti apa? Seperti puasa ataupun salat. Orang kaya bisa salat, orang miskin bisa salat. Berpuasa juga demikian. Orang kaya bisa berpuasa, orang miskin juga bisa. Ada pun berkaitan dengan Harta Dan juga perkayaan lainnya terkadang Khusus bagi orang-orang yang kaya saja Atau orang yang mampu Seperti pelaksanaan Ibadah haji Ataupun zakat Dibankan bagi orang-orang yang mampu Jadi kewajiban bagi mereka nah, Ini tidak berserikat Selanjutnya Wafi budni ahadikum Bud Diartikan Dengan dua perkara Pertama adalah jima Yang kedua Nasu farjih Jadi kemaluannya itu sendiri Jadi kemaluan satu diantara kalian Atau jima kalian Yang diartikan dua di situ Ayat yang haduna syahadatun yakunu fia ajr Apakah di antara kita yang mendatangi syahadahnya itu menjadi mendapatkan pahala Jadi kapankah mata yakunu aljima lawal ajr mata yakunu wajiban wa mata yakun mustahabban Kaliha takjilan niat, amlah takjilan niat. Jadi kapan melakukan hubungan itu menjadi wajib atau sunnah? Apakah seorang yang berhubungan esenian mendapat pahala itu dibutuhkan niat atau tidak? Berkaitan dengan kapan itu menjadi wajib? Berhubungan dengan istrinya, liman khawf ala nushi min zina min wuku azina. Jika dirinya khawatir, kalau tidak mendatangi istrinya nanti akan terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka itu menjadi wajib. Waillam yakhf yakhf ala nushi min wukuhi fi zina yakul mustahabban. Kalau tidak khawatir dirinya itu. Terjatuh dalam perbuatan zina, maka menjadi sunnah. Kemudian, apakah butuh di sini adanya niat? Ada khilaf. Ketika seorang itu mencium isterinya itu mendapat shalat apakah dibutuhkan niat atau tidak? Sebagian mengatakan tidak. Sebagian itu harus adanya niat. Niyah Supaya dirinya nah, Terjaga Dirinya dan juga istrinya Dari perbuatan zina Ataupun Niatannya adalah Untuk bisa Mendapatkan karunia anak yang saleh Akhirnya akan mendapatkan Sadaqah mendapatkan pahala Namun sebagian lainnya dikatakan tidak ada niat. Ini kalau yang dibutuhkan niat ini pendapat jumhur ulama, jadi semua dibutuhkan niat. Di perkara-perkara yang mubah itu ketika ada niat maka akan mendapatkan pahala. Termasuk di sini zina, apa, termasuk apa hubungan? Nah, hubungan. Makan dan minum jika ada niat, mendapat pahala dan bagaimana hubungan? kalau ada niat, berarti mendapat pahala sebagian lagi mengatakan tidak nah kita sebutkan di sini apa yang diterakkan oleh Syekh Muhammad bin Bismillahirrahmanirrahim kalau Syekh Muhammad bin annahu iza ata ahlah fukata asana ilah ahlih Suasnya barang siapa yang mendatangi istrinya maka sungguh dia telah berbuat baik kepada istrinya. Lianal mara'ah indaha minasyahwa ma'anar rajul. Dengan wanita itu memiliki syahwat sebagaimana laki-laki memiliki syahwat. Fahiya tasthahi arrajul kama yasthahiha. Maka perempuan tersebut berhasrat kepada laki-laki sebagaimana laki-laki berhasrat kepada perempuan. Fa iza ataha musinan ilaiha maka jika laki-laki tersebut mendatangi istrinya berarti dia telah melakukan kebaikan kepada istrinya maka saradhalika itu menjadi sedaqah Nah Ini bagi yang kecil belum paham ya? alhamdulillah Ayo ustaz besar nah paham insyaallah ha nah. Kahalan menjadi wajib, kahalan menjadi sunnah. Apakah yang dibutuhkan niat? Tidak. Demikian pula kalau tadi dibutuhkan niat, itulah leevai nascihi, leevai nascihi wal zaujatihi. Jadi supaya apa dirinya dan juga istrinya terjaga dari perbuatan zina atau kata hakiz zaujatihi menolehkan hak istrinya. Kan di sana ada hadis wali wali ahli ka alika haqq. Keluarga kamu itu memiliki hak. Nah, jadi misalnya memiliki empat istri. Kemudian digilir Tiga istrinya yang satu tidak. Eh, ini tidak menunaikan haknya, itu menjadi dosa nanti di hari kiamat. Sebagian dia sebagai istrinya, sebagian yang lain, tidak. Dan dia pula tolak walad saleh mengharapkan anak saleh. itu tujuannya. Ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu ta'ala. insyaallah besok kita akan pindah ke hadis berikutnya. Tayyib